Стівенкінг, Овенкінг Сплячі Красуні, Частина друга, розділ десятий дев'ять Дулінгський виправний заклад не мав сторожових веж. Там був плаский руберойдовий дах, оплетений трубами із вентиляційними отворами, відводами і патрубками з випускними клапанами. Не варто було очікувати багато у сенсі прикриття від цегляного огородження за у півфута. Оцінивши цей дах, Віліберг сказав Клінтові, що йому подобається 360-градусна перспектива всього периметру, але власні яйця йому подобаються більше. «Бачте, тут нагорі нема нічого, що могло б зупинити кулю. А як щодо того сараю?» – показав старий униз. Хоча й позначений на плані в'язниці як склад обладнання, це був звичайний сарай типу будь-що, де стояла їздова косарка, на якій утримувані варті довіри підстригали софтбольне поле, а також зберігали садові інструменти, спортивне знаряддя і стоси перев'язаних мотузкою запліснявілих газет і часописів. Що найважливіше, сарай був побудований із бетонних блоків. Вони пішли роздивитися зблизька. Клінт притяг з-за сараю стілець, і Віллі сів там під навислим піддащам покрівлі сараю. На цій позиції людина була прикрита від очей будь-кого біля огорожі, але залишалася видимою з обох кінців тієї лінії вогню, що пролягала між сараєм і в'язницею. «Якщо вони з одного боку, я в порядку», – сказав Віллі. «Побачу їх краєм ока і в укриття». «А якщо одночасно з обох?» – спитав Клінт. Якщо так, це не піде мені на здоров'я. Вам потрібна підтримка, напарник. Коли ви таке кажете, доку, я шкодую, що в юності не ходив частіше до церкви. Старий приязно дивився на нього. Прибувши до в'язниці, він зажадав від Клінта єдиного пояснення, чи опір, який вони чинять, це те, чого бажала Блайла. Клінт залюбки це підтвердив. Хоча на даному етапі він уже не був певним, чого бажала Блайла. Здавалося, ніби вона зникла багато років тому. Клінт намагався відповідати Віллі так само дружньо, але те, що ще лишалося від його почуття гумору, вивалилося із задніх дверей автодому Баррі Голдена разом із Гердою Голден і Гартом Флікінджером. «Ви ж були у В'єтнамі, чи не так, Віллі?» Віллі підняв ліву руку. М'ясо його долоні було покарбоване шрамами. Як воно буває, кілька шматочків мене й досі там. Які були відчуття? – спитав Клінт. Коли ви були там? Ви, напевно, втрачали друзів? О, так, – сказав Віллі. Я втрачав друзів. А щодо відчуттів, найчастіше це був просто страх. Збентеженість. Постійна. Ви так зараз почуваєтесь? Саме так, – визнав Клінт. «Я ніколи до такого не готувався». а Вони там стояли у молочно-білястому пополудневому світлі. Клінт загадався, чи Віллі зрозумів, що відчуває Клінт насправді. Трохи страхує збентеження, це правда, але також збудження. Певну ейфорію, навіяну підготовкою і перспективою вилити роздратування і розгубленість, відчуття втрати і неможливості всього втілити». Клінт відзначав, як воно в ньому відбувається приплив агресивного адреналіну такий же старий, як у мавп. Він казав собі, що не мусить так мислити, і, мабуть, не мислив, але відчуття було добрим. Це так, немов якийсь парубок, на вигляд, точнісінько, як він, за кермом автокупе з відкритим верхом зупинився на світлофорі поряд з Клінтом, кивнув йому, упізнавши а потім із вмиканням зеленого його примарний двійник втоптав акселератор, і старий Клінт дивиться, як той летить геть. Новий Клінт мусив поспішати, бо він мав певну місію. І мати місію було добре. Дорогою до тилу в'язниці Вілі розповів йому про нетлів і про фейні відбитки ніг, які він бачив біля трейлера Трумена Мейвезера Мільйони нетлів, як здавалося, покривали гілля дерев кружляли хмарами над лісовими кронами. «Це від неї?» Як і всі інші, Віллі балачки. «Від цієї жінки, яку ви тримаєте?» «Так», – відповів Клінт. «І це навіть не половина всього». Віллі сказав, що він навіть не сумнівався. Вони витягли другий стілець і видали білі Веттермору автоматичну гвинтівку. Вона була перероблена легально чи ні, Клінт не знав. Та йому й байдуже було. На повний автомат. Таким чином стало по людині на кожному кінці сараю. Це не було ідеальним, просто найкращим, що вони могли зробити. Десять. За переднім столом у шерифській управі тіло Ліні Марс лежало у коконі на підлозі поряд з її ноутбуком, де досі крутилося те коротесеньке відео із падінням лондонського ока. Тері уявилося, як вона зісковзнула зі свого стільця, коли нарешті задрімала, а потім і заснула. Лежала вона незграбно, почасти загороджуючи прохід, який вів до офіційної частини установи. Хронський переступив через неї і вирушив далі коридором у пошуках комори з доказами. Террі це не сподобалося. Він гукнув йому вслід. «Аго, ти хоч помітив збіса людину тут, на підлозі!» «Усе гаразд, Террі», – сказав Френк. «Ми про неї подбаємо». Вони віднесли лінію у камеру для затриманих і делікатно поклали там на матрац. Вона лише недавно відключилася. Павутиня в неї на очах і на роті було ріденьким. Губи її кривилися вгору у виразі п'янкого щастя. Хто знає чому? Можливо, тому, що її боротьба за те, щоб залишатися притомною, нарешті скінчилася. Террі знову легнув. Він опустив пляшку, і на нього кинулася стіна камери, тож він скинув перед собою руку, щоб її зупинити. За якусь мить він уже був здатний знову стояти прямо. — Я за тебе хвилююся, — сказав Френк. — Ти надуживаєш ліків. — Я в повнім поряді, — Террі відмахнувся від Нетлі, яка лоскотала йому вухо. — Ти радий, що ми готуємося до бою, Френку? Ти ж саме цього хотів, чи не так? Френк затримався на ньому поглядом. Поглядом абсолютно безневинним, абсолютно чистим. Він дивився на Террі так, як дитина дивиться на телевізійний екран. «Ніби той є продовженням її тіла». «Ні», – відповів Френк, – «я не сказав би, що я дуже радий. Це просто робота, ото й все. Робота, яка на нас чекає». «Ти собі завжди так кажеш перед тим, як натовти комусь пику?» – зі щирою цікавістю запитав Террі. І здивувався, коли Френк відсахнувся, наче від ляпаса. Коли вони вийшли, Кронський уже був у чекальні. Він знайшов ту пластикову вибухівку, а також пакунок динаміту, який хтось виявив у гравійному кар'єрі неподалік обійстя грайнерів і здав для утилізації. Вираз обличчя Джонні Лі був несхвальний. Цьому дину тут не місце, силюки, він старіша є, стає капризним, а оця сі чотири він потряс вибухівкою, змусивши Френка скривитися, її хоч вантажівкою переїдь, нічого не станеться. «Отже, динаміт ти хочеш залишити?» – спитав Террі. «Господи, ні!» – Кронський дивився ображено. «Я кохаюся в Дино. Завжди його любив. Дино – це, як би сказали, класика. Треба його тільки загорнути в якусь ковдру, і все. Або, може, ота спляча красуня тримає у шафці якийсь гарний товстий светр. О, мені ще потрібне дещо з крамниці господарчих товарів». Я ж не помиляюся, що шерифська управа має там відкритий рахунок. Перш ніж біти, Террі з Френком напакували речовий мішок пістолетами і набоями, яких не покрали, і винесли всі жилети та шоломи, які змогли надибати. Там було небагато, але члени їхнього затягу, ну, дійсно, нема сенсу називати якось інакше, ледве не на вербований загін, поприносять чимало зброї з дому. У лінні не знайшлося светра в шафці, тому Джонні Лі загорнув динаміту у пару рушників із туалету. Він ніс його, притискаючи до груди, наче немовля. «Уже день кінчається. Запізно для будь-якої атаки», – зауважив Френк. «Тобто, якщо до такого дійде». Террі сказав, «Знаю, ввечері ми висунемо туди хлопців, пояснимо, що до чого, і щоб кожен знав, хто командир». На цих словах він значуще подивився на Френка. «Реквізуємо з міського автопарку пару шкільних автобусів і поставимо їх на перехресті шосе 31 і Західно-Лавінської, де стояв той блокпост, щоб хлопцям не спати на сирій землі. Шістьох або вісьмох із них триматимемо на чатах по цьому. Як його?» «По периметру», – підказав Френк. Йо, воно». Якщо доведеться туди заходити, ми зробимо це завтра зранку, зі східного боку. Щоб прорватися, нам стане в пригоді пара бульдозерів. Пошли, Перла, з тримачем, хай візьмуть у депо Департаменту комунальних робіт. Ключі там, у конторському трейлері. Добре, промовив Френк, бо це дійсно так і було. Сам він навіть не подумав про бульдозери. Уранці ми передусім знесемо там бульдозерами огорожі і через парковку вийдемо на головну будівлю. Таким чином сонце світитиме в очі їм. Крок перший – загнати їх у глиб, подалі від дверей, і вікон. Крок другий – Джонні Лі підриває передні двері, і ми всередині. Натиснемо на них, щоб покидали зброю. Я думаю, на цьому етапі вони вже це зроблять. Пошлемо кількох людей кругом на той бік, щоб вони не кинулися туди. «Має сенс», – сказав Френк. Але найперше? Перше? Ми побалакаємо з Норкросом сьогодні ввечері. В живі очі, якщо він справжній мужик. Запропонуємо йому шанс віддати ту жінку до того, як станеться те, чого не переграти назад. Френкові очі виказували його почуття. Я знаю, що ти думаєш, Френку, але якщо він розсудлива людина, то зрозуміє, що це правильний крок. Врешті-решт, він відповідає за більше життів, ніж лише за її. А якщо він так само скаже ні, тері знизав плечима. Тоді ми ввійдемо і заберемо її. Незважаючи ні на що? Саме так, незважаючи ні на що. Вони вийшли, і тері замкнув за ними двостулкові скляні двері управи. 11. Ренд Квіглі взяв ящик з інструментами і провів дві години з молотком і шрубелем, обдовбуючи маленьке броньоване вікно у бетонній стіні кімнати відвіден. Тік Мерфі сидів поряд, пив колу і курив сигарету. Правила щодо куріння були скасовані. «Якби ти був утримуваним, – сказав він, – це б додало до твого терміну років п'ять». «Отже, добре, що я не утримуваний, чи не так?» Тік струсив попіл на підлогу і вирішив не казати, про що він думає. Якщо бути замкненим означає бути утримуваним, то саме ними вони зараз і є. «Чоловіче, ну добряче ж тут усе збудували, а вже ж?» «Огу, це ж ти типу тюрма чи щось таке», – сказав Ренд. «Грюк, грюк, грюк». Коли скло нарешті випало, тік зааплодував. Дякую вам, леді джентльмени, проголосив Ренд, граючи Елвіса. Дуже вам вдячний. З прибраним вікном Ренд міг стояти на столі, який вони туди підтягнули як стрілецьку платформу і цілитися крізь нього зі своєї зброї, з чистим кутом охоплення від парковки до брами. Вони думають, що ми піхви!» – сказав Ренд. Але вони помиляються. Достатуть так, Ренд о до кімнати зазирнув Клінт. «Тігу, за мною!» Вони удвох піднялися сходами у крило Бі. Тут була найвища точка в єдиний-другий поверх у всій будівлі. Вікна в тутешніх камерах дивилися на західну левінську дорогу, і були вони міцнішими навіть за те вікно в кімнаті відвідин, товсті, армовані, вставлені між шарами бетону. Важко було уявити, щоб Рент вицюкав таке вікно зі стіни лише ручними інструментами. «Ми не можемо захищати цей кінець», – сказав Тіг. «Так», – погодився Клінт, – «але тут чудовий спостережний пост, і в нас нема потреби його захищати. Тут ніяк не пробитися». Це здавалося беззаперечним для Клінта, а також для Скота Гьюза, який відпочивав за кілька камер звідти і прислухався. «Я певен, хлопці, ви доб'єтеся того, що вас тим чи іншим способом повбивають, і я не проливатиму сліз, коли це трапиться», – гукнув він. «Але мозкоправ має рацію. Потрібна базука, щоб пробити діру у цій стіні». Того дня, коли дві супротивні групи дулінгських чоловіків озброювалися, готуючись до війни, у треокружжі досі не спало менше сотні жінок. Однією з них була Євка Блек, ще одною – Енджел Фіцрой і ще одною Джинет Сорлі. Четвертою була Ванеса Лемплі. Раніше цього дня чоловік Ванеси нарешті заснув у своєму кріслі, дозволивши Ван зробити те, що вона вирішила зробити. Відтоді, як вона, застреливши Рідемпстер, повернулася додому з в'язниці, Томмі Лемплі намагався залишатися без сну разом із нею. Скільки йому стачило сил? Ван раділа його товариству. Утім, кулінарний конкурс по телевізору його доконав, заколисавши до країни снів лекцією з молекулярної гастрономії. Перш ніж піти, Іван почекала, упевнитися, що він міцно заснув. Вона не бажала покладати на свого чоловіка, старшого за неї на 10 років, з титановими стегнами і хворого на стенокардію, невдячне завдання якось опікуватися її тілом ті бозна скільки літ, які йому залишилися мало вам також зацікавлення у тому, щоб стати найсумнішим у світі елементом умеблювання. Хай яка втомлена, але вона досі залишалася легконогою і вибралася з кімнати, не потривоживши його чуткого сну. У гаражі вона дістала свою мисливську рушницю і зарядила її. Відсмикнувши вгору двері, вона завела свій мотовсюди хід і викотилася з гаража. План у неї був простий – видертися крізь ліс на кряж понад дорогою, Вдихнути свіжого повітря, роззирнутися на панораму, начеркати записку своєму чоловікові і приставити дулу рушниці собі під підборіддя. Добра ніч. Принаймні, нема дітей, щоб за них хвилюватися. Їхала вона повільно, бо боялася розбитися у такому стомленому стані. Важкі колеса від її МБІКС спосилали струс від кожного кореня і каменя їй у товсті руки і глибше, у самісінькій її кості. Ван не зважала. Дрібний дощик теж був на добро. Попри виснаження, думки в неї ледь повзали. Вона глибоко усвідомлювала кожне фізичне відчуття. «Чи краще було б померти, не знаючи, що тебе це чекає? Як рі?» Ван змогла поставити це запитання, але її мозок не міг впоратися з ним так, щоб дати якусь задовільну відповідь. Кожна відповідь розчинялася, не встигаючи сформуватися. Чому так погано на душі від того, що вона застрелила утримувану, яка, аби вона цього не зробила, убила б іншу утримувану? Чому так погано на душі від того, що вона просто виконала свою роботу? Ці відповіді також не зросталися, навіть не починали. Вона дісталася наверх кряжа. Вона заглушила МБІКС і злізла із сідла. Ген далеко в напрямку в'язниці якась туманна чорнота спливала над цим днем, що згасає залишкові випари після лісової пожежі, що перегоріла, випаливши саму себе. Прямо внизу земля спадала довгим легким схилом. При основі цього схилу шумував брудний роздутий дощем потік. Над струмком за кілька сотень футів звідси стояла чиясь мисливська хатка із замщілим дахом. Карлючки диму скидалися вгору з пічного димаря. Вона поплескала по кишенях і зрозуміла, що зовсім забула про папір і щось, чим було б писати. Ван хотіла було розсміятися. Самогубство ж зовсім не така складна річ насправді, еге ж. Але найбільше, на що вона спромоглася, було зітхання. Нема на це ради, і її резони не так уже й важко було зрозуміти, якщо її взагалі знайдуть, тобто, і якщо комусь захочеться про це думати. Ван відстебнула зі спини рушницю. Двері хатини розчахнулися навстіж, якраз коли вона примущувала дулу рушниці до підмурку своєї нижньої щелепи. І хай радіє, якщо він досі має ту бум трубу. Доносячись ясно і чітко промовив чоловічий голос. «Бо інакше пошкодує, що той гицель тоді не впорав його до кінця!» «Ага, прихопи сканер, я хочу бути в курсі, що роблять копи!» Ван опустила рушницю і дивилася, як двоє чоловіків залізли в блискучий трак Сільверадо, і поїхали геть. Вона була впевнена, що звідкись їх знає. І, судячи з їхнього вигляду, пара згайованих і вигнаних мокрими геть лісових пацюків – це були не персони щойно з урочистої церемонії торговельної палати. Їхні імена в мент навернулися б їй, якби вона не була такою виснаженою довгим безсонням. Мозок у неї був наче грязюкою набитий. Вона досі відчувала під собою стрибучий МБІКС, хоча той не рухався. Примарні крапки світла оплавали в неї перед очима. Коли пікап зник, вона вирішила навідати цю хатину. Там мусить знайтися, чим і на чому писати. Нехай навіть на зворотньому боці якогось на роки застарілого календаря. «І ще мені треба щось, чим прикріпити те до сорочки», – промовила вона. Голос у неї прозвучав пригаслим і чужим. Когось іншого голос. І той інший стояв просто поручний. Але коли вона повернула голову, той хтось пропав. Це траплялося дедалі частіше і частіше. Підглядачі никалися у найдальшій досяжності її поля зору. Галюцинації. Скільки можна бути без сну, перш ніж усе раціональне мислення зломиться, і ти остаточно втратиш глузд? Ван знову осідлала свій MBX і повела його по кряжу туди, де той знижувався, і де вона могла з'їхати на коліїстий путівець, який вів до хатини. Хата смерділа квасолою, пивом, смаженою олениною і чоловічим бздом. Стіл захаращений тарілками, у раковні було ще більше, на дров'яній печі зашкарублі каструлі. На полиці каміну стояло фото дико усміхненого чоловіка з кайлом на плечі і в по-мугирському виношеній Федорі, так глибоко нацупленій на голову, що криси цього капелюха пригинали вершечки його вух. Дивлячись на цю утоновану сепією фотографію, Ванесса ясно зрозуміла, кого вона перед цим бачила, тому що батько показав їй цього чоловіка з фото, коли Ванесі було років 12, не більше. Той тоді якраз заходив до рипливого колеса. «Ото великий Ловелграйнер», – сказав їй тато, – «і я хочу, щоб ти трималася подалі від нього, любонько. Якщо він коли-небудь привітає тебе, привітайся навзаєм, скажи «добрий день» і йди собі далі, не зупиняючись. Так ось хто були ті двоє. Нікчемні сини великого ловила. Мейнард і малий Лоуграйнери. Великі як життя і на новенькому пікапі, тоді як вони мусили перебувати у арештарні в Коглені, Чекати суду за, окрім усього іншого, убивство, яке бачила і погодилася дати щодо цього свідчення Кіті Макдевід. На обшитій сосною стіні короткого коридору, який вів, мабуть, до спаленці її хати, Ван побачила пошарпаний записник, що висів на мотузці. аркушик з нього якраз згодився б для предсмертної записки, але вона раптом вирішила, що бажає бодай ще якийсь час залишатися притомною і живою. Вона вийшла на двір, радіючи, що втекла із того смороду, і погнала свій МБІКС геть від тієї хати так швидко, як лише наважувалася. Десь за милю путівець вливався в одну з багатьох ґрунтових доріг округу Дулінг. Ліворуч висіла курява. Завдяки мжичці не густо, але достатньо, щоб показати їй, у який бік звернули ті втікачі. Поки вона доїхала до шосе Сім, вони вже добряче відірвалися від неї. Але місцевість там була похилою і відкритою, тому їй легко вдалося побачити їхній пікап, зменшений далечінню, який явно прямував у бік міста. Ван різко ляснула себе по обох щоках і поїхала на вздогін. Вона вже наскрізь промокла, але сирість допомагатиме їй не заснути трохи довше. Якби це вона сама була втікачкою від суду за вбивство, вона б зараз уже перебувала на півдорозі до Джорджії. Але ж не ці двоє. Вони знову поверталися до свого міста, щоб зробити там без сумніву щось жахливе, як то їм звично. Їй хотілося дізнатися, що саме, і, можливо, це зупинити. Спокутування того, що їй довелося зробити зрі, також не лишалося поза увагою.